Premenlivá princezná Kde bolo, tam bolo Za troma horami koláčov Za troma morami kávy Šepla mi rozprávka voľačo Povedal som samozrejme Dobrý večer, ďakujem vám Výborne ste mi poradili A hneď som si rozprávku spravil Počúvajte akú Kde bolo, tam bolo bolo raz jedno kráľovstvo a v ňom tri zlaté tróny. Na jednom sedel kráľ, na druhom kráľovná a na treťom... Jej, danenky, na treťom by mala sedieť princezná. Ale nesedela a nesedela, lebo práve behala po kráľovskom pôde, A na tom pôde našla okrem iných vecí aj veľkú debnu s nápisom Cudzím vstup zakázaný. Princezná si pomyslela... Veď ja nie som cudzia. Ja som naša, kráľovská. Tak ja si tú debnu otvorím a pozriem, čo sa v nej skrýva. Otvorila debnu a... panenka, Mariánka uvidela asi pol milióna fľaštičiek. Boli to lieky od výmyslu sveta. Prezrela si princezná fľaštičky, čítala nápisy na nich, ako napríklad fenylmetyl tetrahydrooxaxinum hydrochlorikum a pod tým zrozumiteľne napísané... Na schudnutie. To sa mi hodí, potešila sa princezná. Práve som potrebovala niečo na schudnutie. Urobila ham, ham, ham a spapkala všetko, čo bolo v tej fľaštičke. Vo chvíli pocítila, že chudne a chudne a padajú z nej princeznovské šaty. Zíšla teda dolu spôjda, že sa preoblečie a na chodbe stretla kráľovnú. Mamička, Prosím si druhé šaty, lebo som trocha schudla, povedala princezná strašne chudým hláskom. Kto ste? Opýtala sa kráľovná, ktorá nespoznala svoju premenenú dceru. Kto ste? A čo tu robíte? Ale, mamička, ja som preca princezna. zasmihala sa princezná chudulinko. Kráľovná si prezrela tú tenkú postavu a vraví. Nie, a stokrát nie, vy ste chudá ako trlo, moja céra je taká... akurát. A zazvonila na služobníctvo, že dá tú neznámu stvoru vyviezť von z hradu. Princezná sa zľakla. Vlastná mamička ma nepoznala, musím sa dať do poriadku. A rozbehla sa znova na pôjt. Otvorila debnu, hľadala, hľadala, až našla fľaštičku s nápisom na stučnenie. Naliala si všetko rovno do úst a pobrala sa k rodičom. No už na schodoch cítila, že sa rozširuje a rozširuje a kým prišla pred kráľovský trón, začali na nej pukať princeznovské šaty. Keď zastala pred trónom, bola z nej okrúhla gula. Poklonila sa guľa pred kráľom a povedala tučným hlasiskom. Môj kráľovský otče! Král sa strhol a vyskočil na rovné nohy. Firnej zmiernej, kde sa tu vzala táto obrina? Akýže som ti, otec, ty gulaté stvorenie? Moja cera je normálna, nie takýto pampuch. Stráca mi z očí aj z môjho hradu! A zazvonil na kráľovských psov. Princezná nečakala, ale behom na a bleskove začala prehľadávať lieky. Boli tam všelijaké: na vyrovnanie uší, na zmodrenie očí, proti slepačiemu moru, až nakoniec našla fľaštičku s nápisom: Na rastenie do výšky. To bude ono, pomyslela si princezná: Keď narastiem do výšky, tak schudnem a našup vypila tú medicínu. Keď zastala pred trónom, bola až po povalu, a keď zvolala Rodičia moji, preborila hlavou strechu a rástla pomaly, ale isto pod oblaky. Kráľa kráľovná vykríkli. Pomoc, Matoha! A ušli sa schovať do pivnice. Princezná už mala hlavu na oblaky, strašne plakala a všetci mysleli, že prší. Čo ja teraz urobím? Ako sa ja zachráním? Bedákala vysokánským hlasom. Potom pretiahla trojkilometrovú ruku cez pôjdové okienko a začala si podávať až hore goblakom fľaštičky. Po troch hodinách našla konečne kvapky na zmenšenie. Vypila ich a v momente sa zmenšovala. DOSŤ STAČÍ! Zvolala, keď už bola normálnej veľkosti. Ale kvapky sú kvapky. Tie nemajú uši. Účinkujú dokedy chcú. Tak sa princezná zmenšovala, zmenšovala, už bola ako prváčka, potom ako detsko z jaslí, potom ako novorodeniatko, potom ako bába, potom ako bábika, potom už len ako myška, potom ako chrústik, potom ako pámožková kravička, potom ako blžka, potom ako pieskové zrnko, potom ako prašné zrno a nakoniec ostala malililililinka -li ako bacil. Vôbec ju nebolo vidno. Král a kráľovná vyliezli dávno z pivnice a s hrôzou hľadeli, čo sa robí s ich kráľovskou cérou. O bohovia, nariekal kráľ a šklbal si posledné štyri vlasy. O bohine, kvílila kráľovná a trhala si čerstvú trvalú. Potom vbehli obaja do kráľovskej pracovne. Kráľ privliekol najjemnejší mikroskop a zanariekal. Ceruška, ružka my ťa nevidíme, ale ty nás istotne počuješ. Buď taká láskavá, vlez pod tento mikroskop. Nech sa presvedčíme, či si celá zdravá. Prešla hodina, dve, princezná išla, išla, ale trvalo jej to strašne dlho, lebo pre takú bacilovú veľkosť to bolo ako celodenný výlet. Okolo polnoci kráľ odrazu zajasal nad mikroskopom. Tu je! Tu ju máme! Naša drahá princezná žije! Naozaj? Pod mikroskopom bolo jasne vidieť princezničku, ako sedí a utiera si zasledzené očka. Vydrž, céra kráľovská, povedal kráľ. Hneď prinesiem liečiva. Vybehol napôjt, prehrabal celú velikánsku debnu a priniesol fľaštičku s nápisom na normalizáciu osobnosti. Kvapol pod mikroskop a vraví: Napísa, dieťa moje, ale opatrne! Princezna oblizla kvapôčku a hneď bola ako prašné zrnko. Oblizla ešte raz a bola ako pámbošková kravička. Potom sa napila ešte a ešte a odrazu bola taká, ako vždy bývala. Hodila sa do náručia svojim kráľovským rodičom. A bola radosť nad radosti, že sa to tak dobre skončilo. Len keď už všetci v zámku pospali, sadol si kráľ za písací stôl, vybral hárok linajkového papiera, namočil husacie brko do čierneho atramentu a napísal článok Zamykajte liečivá pred deťmi. Ten článok bol potom uverejnený vo vedeckých novinách. Ak máte chuť, môžete si ho prečítať. Veľmi sa poučíte a vzdeláte. Naozaj?